وَنَتَوَكَّلُ عَلَيِّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سې اعتیاملنا ميه ده الله او سلام مظللا و فلا وحادية لح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان المصيدا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد أبو دو الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَاثُوا وَلَا تَحْزَنُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي کن تم تو آدون زتمندو ستا شوڑان دما جسور احامین سجده یو آیت کریما تلاوت کو الله رب العزت ماله د صحیح و توفیق را او بیا مونږه تاسو ټول لا پای باندې د عمل کول توفیق را کی, با دے تو را کی مندو د کوم خوشالۍ کې چې مونږ را جمع شو یو صدا دی او خبره او د خوشاله خبره وا زموږ یو واده کړه او یوې کی منګلا دعوه ترا کړه حقیقتي حالوم دا دی چې په دور کې داسې پروګرام په خاډه کې جوړول دا یو عجیب هونته کې لګي د ګانل سوا تنو او د فساد دور دی چې چاروادار شي نو اې کې پیغمبر وسنته خلاف او چې بیا غمر شي نو غام د پیغمبر د سنتو خلاف او مشهور مقوله خلقو کې یاره غم زمب جڑا fleste کې یو خادي پګڑا fleste کې او په دې وخت کې داسې پروګرام جوړول چې خدای کې د الله د قرآن پروګرام جوړول حال له دا یو ډیر عجیب هون تک لګي او دا الله دې ستره الله دیر کې نورم دغه جماعت اشاعت توحید او سنت دمنګورو جه کم منسلکین نو دا دا وی ځوکی په پروګرام جوړ په یاره سفر پروګرام دی نو قران علماء راوسته شي اوه په قران او د قران پتنګان راوښي اوه قران ووډه بار کې ماټي کم آیاتونه مشکل راځي چې الله پیاو پد او د پد باندې قائم او دائم پاتشو نو دمره غواکث کې فرشتې د انسان څخه رازي او توي غم جن نشو ير در باندې را نشو بس پاملی دل او جنت تا داخلی دل دا یودی ابشرو بالجنت اللکی کنتم تو عدود خویزت من دو دا خبره و بس اللہ می او الله دا وحدانیت آنکیده می دا خو په کلی آسان دا په حقیقت حال کې چا چې د دې څخه والدان واډر ګرام شهر دي د دیوځينا قران و حدیث دی او حديث ډک دي او ائم او د دین علماي کباره د اهل سنت والجماعت اری هغه اغ اوستود ذکر کوي چه په استقامت باندې یو سڑه پادشی او قائم او قائم پادشی سو او یو سو سو په او یو سڑی لکه دور در پتلوکی لکه دور چه دید پدی که سبه کار او آگا چه پدیمان که او آخوا دید که لڑ نشید یو آگا اوصول اللہ ذکر دید ذکر او قران احادیث نمستنبد اصول علماء اہل سنت والجماعت اوی ذکر کړی دی ځکه قران کریم وای چې چا دعویې چې ربنا الله هو ثم استقامو بیا کلک پاتشو نو سنګه ډېر لوي درې یاد دی د سنګه بهر سراځي او چې کلک پاتش نه قرآن وید اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سمس تقامو تتنزل عليهم الملائکه چا چی د اعلانو کو چې زما رب الله دے سمس تقامو د اعلانو کو چې زما رب الله دے زما پالونکو الله دے زو پیدا کړي الله يم زما سجده لای الله دے ربو ن الله د اعلانو کو سم مس تا قامو بیا په باندې قائم او دائم فاتشو او درې په باندې قائم خدا سم راړي ولی هر ځای کې چې چا دا چغوالې دا انبيای کرامو توغورات چا چې دا اعلان کړل چې لا اله الا الله چا علال کړې دي چا قوت کولې دي او دا غوخه خړلې دي چا دا غي سرا مزاق کړې دې تا په غټو باندې وشتې دې چې کنسله کړې دې دې کې به ارص راځماته وي چې تا دا اعلانو وکړه چې ربنا الله زما رب الله دې زمونږه رب او فادن کې داس صرف او صرف الله دې دا اعلان دیو کنه بیا به ارص راځي وګوره حضرت نوح عليه السلام تو وګوره حضرت نوح عليه السلام ولاله دې وای رب ان دا او تو قومي لالا نهه یا الله مااف دپکومته اد تو ه کاته د ر او د شپې ورکل د یاله فلامي یا دو هم د اللهاف یا اللہ ماچ ستاد توحید ستاد وحدان شدو چغی سمرا وولی دین دی زمانا نور نور تختید لی دی فلا میزیدهم دعائی ایلا فرارا یا اللہ زیاد نکل دی اما دا ود توحید زمان ایلا فرارا مگر تیخت زمانا یا اللہ ماوت اعلان نکلی پټ پٹ می ورطوی لی دی سمرا آلنت لهم و اصررت لهم اسرارا یا اللہ ماوتا اعلانو نا کری دی یا اللہ ماوتا دا پټ پپٹا باندی ویلی دی لیکن دائی با زمان تختیدل او کول به س نه نیم سوال حضرت محمد عليه السلام داوود چغوی لا اله الا الله حضرت محمد عليه السلام وای يا قوم ابد الله او قوم از ما ابد الله تاسو د الله بندگی په ما لکم من اله خیرو تاسو د پاره د الله نواسيوا بل حاجت بل کار ساز نشته بل کار جوړون کې نشته بل مشکل کوشه نشته بل غو پر یادرس پر یاد او دون کې او مشکل سر کوون کې نشتهري طرف طرته عادې نو حاللی السلام نه نیم سوه کا لا دغه چېغیوي او بل طرفته کو معلهذالو او وال او خلکو لا تزون نه او خلکه پم مقابله کې زدیلار د. قل الها قل خدايان پر نه دای والا تزرن ود ود بابا پر نه دای والا بابا پر نه دای والا يهوسه يهوس یغوس بابا پر نه و يا اوقاو يا اوق بابا و نسراو نسر بابا پر نه دای غره دانو س تاسو تاسو د مشرانود دینه د اړو د فار راغله نو, نو عليه السلام دا او چې الله حکم کوي کښټي جوړا تا نوح علیہ الصلات والسلام لګیاره کښته دا الله کو حکم باندې او دی راځین نوح علیہ الصلات والسلام سره ټوکیږي بهر کې یو نمونه می ذکر کواله تاسو ته چې هر دور کې کم پیغمبر راغلل دي او هغه دا چغولل دي چې لا اله الا الله نو هغه سره قوم ټوکی کړی دي څوک وجلی وژل دي اها دي څوک تفصیل به راځي چې چا په سر باندې آرای خو د هغه غوټکړې کړي دا په صرف سر او د دې فنچ چاته یو ځل محسوس شې د عقیدې د توحید او دا د ځلون چغولي او صفای نو بیا هغه ته پته لګي او چې چا سر سری بسمغا بواحدین یو سر سری نو بیا هغه د دې په خوند کوي بهر کې اصول د استقامت سړي چې سن مس تقامو بیا پات شو علما د اهل سنت دا اصول ذکر کئ او ډیر عجیب انداز کې کی ذکر کئ دا اصول یا دا ده اصول او د اهل سنتو د جماعتنا اغه دا نه سمه ستقامو چې سړې قائم پاتې کی ديشي نو چې کله دور ده پېتی دور ده پساتي چې هر طرف تا شرک او شرک شي هر طرف تا بدعتي ودا شي هر طرف تا غاني شي هر طرف تا کور ټورشي هر طرف تا بيديني هي بيديني په ده دور کې یو فائدہ د اهل سنت والجماعت یو اصول یو د اصول نه یو اصل د استقامت د اهل سنت والجماعت د هغه وای چې صبر او تحمل او د نه کار اټوستل چې سړی ځان کې لګ نرمی پیدا کئ او ډېر دان کې صبر او تحمل نرمي معنی نه دا چې بس سوګبېدینه کئ ته تو نه اسیا مانا د صبر ماده پیدا کئ او قرآن کریم دعا قائدہ سے کر کے یوال سنت والجماعت دینا استدلال کہیں یا ایوہ اللزینا آمن استعیم یا ایوہ اللزینا وس تای نو و وسواله او دی ایمان حافظانو تاسو امداد غوالي د الله نه پکولو د منځو کولو د صبر باندې او د نار بینکار واخلې د مبارکه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت موجوده ما کان رتکو فی این الا زانه و ما نوزع عن شی الا شانه یوشکی محمد رسول الله وینی مگر اغه شی اغه نورم هستکه نرمیت نرمی دامت لغو چې د الله و صلا ف بهتري لهجه د کنزلو نا پاک د بدگوای نا پاک لهجه استعمال کا او اغه سره بیان هستکیږي با او چکم شین دا انداز اوزی دا قرآن کریم نو بیا آقای که خواه مخواه چکم دنسو نبی علیه السلام و یا غب بدمورا که ایترا بایی نیو دا چه صبر او تحمل زکیو طرف تبا یو دیندار اولادوی اغبا موی زماه مسلاح قدا بل طرف تبا بل اولادوی چه زماح قدا بل طرف تبا بل اولادوی چه زماح قدا بل طرف تبا بل اولادوی دا دوالا پغل تزیرا شید آیا شیدور دے دا خلق کمزای تورا سیر خطبا سکے تو با غذای که او استقامت سرا. صادقنه د فتنو په دور کې کار واغسته شینو سړی مستقیم پاتې کیږي دویم اصل اهل سنت والجماعت دویم د هغه د وصول نه داره چې سړی قائم او دائم پاتې کیږي او استقامت اختیار ولشي هغه هغه سړی کول شي هغه فائده ذکر کړي الحكم على الشيء فرع عن یو شی باندې حکم لگول دا د تصور او د سوچ انروستونه masala یو سړے تا تا یاو خبرو کې بل سړے تا بل خبر کې لګه اوس مولای سه چې څه ټې ما تا وې تاسو راشي او ما دعوت راکو نو مولای سه بو چې د هر چا خبره واوري د هر چا خبره واوري یو چې کما د قران او د حدیث مطابق او ستانسو جوړې ته خیره خیر اخرت مو پېستکيږي هغه منې د دغ خلاصه هم د دغ قاعده مطلب دا یو شی باندې کوم لګې یو ترپ ته یو سړے چې زما مسله حه ده بل طرف و سړی دا شي زما دا ټیک ه عملې سنت وای زمات وئ تاسو ب دا س نه کوئ چې بس صرف هو هو کرالی چې بس پلانک مولی سر بللیدي لاارکی موی سرې بللیدي نارنا کئ او دغې دواړو کې غور اوتیکر و کوي سوچ و کوئ دقرران سره وګورئ نو بیا باغې باندې رکو کمم لگووي چې د دی مولی بهه او که دبل ملی سر ه ده پاتې کې دی شي او که دی کرالی. شهبس چارته سوی او غیفه روان شه چراته چاوی چې سپینر هغه غوته تو ته غوږ دا وې شهبس دارنګ د ریمه قاعده اهله سنت والجماعت هغه ذکر کئ چې کلا تاسو د استقامت ځان کې ماده پیدا دا غواړي نو العدل والانصاف بالامور والمعاملات کلا چې تاسو مستقيم پاتې کېدل غواړئ نو په طولو امور کې طولو ټول معاملات کې د عدل د انصاف نه بکار اخلي دا عدل و انصاف چې کاله تعصب نه وي زد نه وي عیناد نه وي او عادلو انصاف وي دا قاعده قران کریم ذکر کوي لکه اواد به مخالفت شي ماوي لغام د قران کریم نمستنبده اولوای کرام د دې آیات مبارکته په سوره بنی اسرائیل نه استدلال کوي والا طب کما علی صلک بیان تا ته یو شی له نشټنه د زانه په تمه لګو هغه پس کیګما او دا درمه قاعده چ انسان او عامل قال السنه والجماعه د دې قول د باری تعالی نه مستنبط بلکې مسرحه د پدای قول د باری تعالی کې چې الله رب العزه تویی اے عادل وَاَفْرَبُ لِلتَّقْوَا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَانَ آنُو قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُو اَعْدِلُو وَاَفْرَبُ لِلتَّقْوَا دیو قوم بوغض و کنا دیو قوم سرا دشمنی او ترب گانی تا دی پا دی بانده فار نکی تا دی پا دی بانده او بار نکی کونک یا لبی اور ابو تقوہ تاسو انسان دا د خبره انصاف کوي چې کله یو مسله یو چا وکړه بل طرف دا بل چا مسله وکړه هغه مسله دواړه یو بل دا سکی د یو د فاکیرا بل د فاکیرا او وګورا چې کوم د الله د دین موافقه وا نو هغه را واخل او هغه اومنه انصاف وکا مستقیم پاتې شي او که انصاف نو نبیه مستقیم نشي پاتې کیږي دا رنګ قران کریم وایي و اذا قلتم فادلو کلا چه تاسو وینا کوئی یو خبره کوئی فادلو انصافو کئی ولو کان زا قربا اگر که آمو خالف ستا رشتدار ولی نئی ستا قریبی رشتدار ده خوش کله ده خبر رالا او وینای نو ده انصاف پکئی دا دانی چه ده دین نا آغا خبل کلاو پل پتھے جوڑ شی نا نا یاره زماده ماما زوی اگر که بی دین دے زبدا غ سر زماده تر زوی دے اگر که بی دین دے غ سر نا وی ګوره خبره کده قران او د سنت مطابق و او درې کا وسره کنین او مودریګه وسره د قران مطابق دا دارنګ درېمکه قاعده اهله سنت والجماعت د استقامت د فارادا ذکر کئ چې کله وسړی دا وایي چې زه مستقیم پاتې شم او د فتنو بچم بچ شم نو درېمکه بل قاعده سلورمه سنت والجماعت دا ذکر کئ چې د اختلاف نه بزان بچ کئ او اتفاق دا بلار جوړې اختلاف نه بزان بچګې د انتشار نه بزان بچګې او اتفاق دا بلار جوړې اهل سنت والجماعه دا وي او اختلاف او هغه استدلال د کمزینه کوي د الله رب العزت د قرانه کریم نه قرانه کریم کې الله رب العزت دا قاعده ذکر کوي وا تصموا به حب لله جميعا ولا تفرقوا او خلقو تاسو ټول پټولا د الله په کتابانه منګوله لږوي ولا تفرقوا دلبازی مجوړوي او بیا الله صحاب و طاقفل کے پیت و حالت ذکر کئی وذکرو اذ کنتم آداء فعلف بین قلوبکم فأسبحتم بنعمتی اخوانا یاد کئی تاسو آ وقت ار کلاچی وئی تاسو دشمنان دشمنان فالله فبین قلوبکم اللهم جوڑا خراستا استاسو کما بینکه فاسبه تم بین نعمتیه اخوانا شوی تاسو دا اللہ پا نعمت دا قرآن کریم بانده اخوانا رونا رونا رونا وی او مخ که دا غینا دشمنان هی دشمنان او اس اللہ و ما پا یو کئی آغا قرآن کریم را واقعی ار ساڑه بدا وی او دی دور کې هر څاله وای چرای شي یاره اختلاف نه دی پکاره زبام و هم بل بام وای چې اتفاق پکم شی باندې رازي هغه خلک فری دی اتفاق الله ویلې دی وا تاسمو مانګولي اولګوي یو شي به حبل الله د الله پر سې باندې او د الله رسی سلام هغه دا کتاب دی کما مسلراळा نو دې کتاب لې راळा او دی کتاب باندې وګورا زکا حدیث کے رازی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کو <سا> سرورلهکومل آهديصبحبادي زما ووفات نه بعد به با تاسوته خلک مختلف ت اسم هدي ذكر کوئ فذا رو لکو معي ح فعاری زو وال کتاب الله کله چې تاسوته یو هدي زما د طرفنا روایت کلي شو عاد الله به کتابانې اوګورئ فماوا ف فقبوه که الله د کتابونه فقون و قبولی کئی ورنہ دا زمان حدیث نده فردور ده کئی داننگی قرآن کریم کم راضی نبی علیہ السلام تالاوی وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُو بَيِّنَ لِلنَّاسِ اے پیغمبرہ ما تعالی قرآن کریم در کلده نازل کلده منگا قرآن کریم لِتو بَيِّنَ لِلنَّاسِ چه تخلق تا تشریو کې دا آغا نه ل به ینا ل الناس کې خلکو ته نو د پیغمبر ادیې مباره کا هغه تشرید د قرآې کریم دا نه چې د قآ خلافی نوه تشری نه شي کې دی او د دویواوجنا زمنږ احنات خصوصا رحمهم الله مستقل بابونه په دی باند اصول اواصولې ف کې تړي چې یو روایت را شي چې هغه دقرآې کریم دا م د قران کریم د الفاظو د قران کریم د یو ایت مقابل ده داغه سره بسکی داغه قاعده علما ده احناف دا ذکر احنا کړي چه اول بدغه روایت چه صحیح روايت او چه کمزورې منګړې داغه خو سره وقت نشته بیا چه کله یو روایت ته صحیح سند سره ثابت ته نو هغه او ګوري کده الله د کتاب موافق او مخالف نبیابا هغه کې داسې تعویل کول شي چې هغه د قران کریم موافق وي او کنې کی تعویل نو حدیث په مترو په عمل و فد په کتاب باندې کیږي نار سره و یارا جوړول واړ یتې په اتفاق منګه مو و په خدای اتفاق لار هغه قران دی صحابہ ټول څوک یو طرف تاو د چا یو نظریا وا د چا بل نظریا وا هر یو سړی د خپل فایش په سر روانو کوټی کله د الله کتاب راغه او غوې د پیغمبر پاک دربار کې کیناستل او پا قرآن سم شوناله اختلاف ختم شوه اوس یو سړی اختلاف ختم الغواړي عبد الله په کتاب ختمي دیواجنه حدیث کې رازي نبی আলাইহ وسلم فرمای علیکم بالجما لازم کای فزان باندي تابعداري د دا جماعتو او نبی علیہ السلام و اییاکم والفرقتا دے اختلاف نظان بچ کئی اختلاف بچ کئی خود جماعت تابداریو کئی جماعت سے شئید دے شیح عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ اغمانا کئی ہوای السنط دا اہل سنط والجماعت السنط ما سننه اللہ و رسولو ما سننه اللہ و رسولو سنت هغه طریقه دا چې الله جوړکړي او دا الله پیغمبر جوړکړي دا سنت دي او جماعت سره دا نه چې بس درې سلور رايما را شاو دا جماعت نه نه متفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعت هغه چې باغی باندې د جناب محمد رسول الله صحابه کرامی او شوی آ جماعت نه نه مان دا چې دا قران او دا حديث خبره یو د صحابه او خبرین او د اهل <سؤال> سنت او الجماعه او د دې کی مرضی نبی علیه الصلاه والسلام صحابه او دوی با تاسو ډیر ډیر په لافو غوري ډیره فرقه ووی نبی علیه الصلاه والسلام د صحابه وې د خلاصي لار به کومې نبی علیه الصلاه والسلام ارشاد فرمای ما انا علیه واسحابی اغل ارد نجاته اغه اهل سنت تی پکماله را روان ما او پکماله را باندې سما صحابه کرام رواني دکلا او چته صحابه ولرني او ټول دنیا يوشي نو سوال نه پیدا کیږي دا اهل سنت والجماعت شي هغه طبيع زبل سوام کو پیدا نه وامه دارنګي سنت او اهل سنت والجماعت نظريه بسي امام ابن کثیر رحم الله آغاز کرکې اما اهل السنته والجماعه يقولون في كل قول وفعل رسول الله رصيد نو دبدته ولي لانه لو كان خيرا لسبقنا اليه زكك شردا طريقه بهتر او صحابه به زمنا مخک کڑوا ولي لانه لم یترکوا خصلته من خصال الخير الا وقد بعدوا اليها زکاچغي د خود کارونه یو خاصلت خکار نه دی پري خود مګر اغه زمنګ نمخه کړه دی او اغه یې هغه دی نو که پیر ویدار کار او د نصاب او بکل د اهل سنت والجماعت قاعده او قانون دار چې د دا الله په کتاب او دا بانده با کار دلی. او د پیران پر سنت باندې وکارتلی او چې دا نه نوغه اهل سنت نشي کېدې یاو دا چې مستقيم پات کیږي یاو تر بل تبل سي بنداغه دا بل قاعده ما ذکر کلا چې دا الله په کتاب باندې تول کوي او اختلاف نظان بچ کی بل دا چې یو سړی مستقیم پات کیږي دا الله دا الله دین باندې مستقيم پات کیږي چې الله و ثم استقاموا دا استقامت د طاره اهل سنت والجماعت بلا قاعده او بل اصل د اصول نخبل دا ذکر کړي چا غیدہ وئی چا کما خبر رازی نو آغابا پا دین اسلامی باندی تللشی اب تللشی دار احل سنت و الجماعت قائدہ او دا قوائد مالی و شیخ مالی, و شیخ, مالی و شیخ محمد ابن عبدالعزیز آ ذکر کړی دی بخبل کتاب ازوابت الشرعیه کې آ وای چې دی بطول کوي او بیا د طول د پاره هغه وای دوکه اسما طول دی یو دا چې طول کېږي په مابین د اسلام او عدم اسلام کې یو ترت یو سره دی او هغه اسلام او غیر اسلام تل یوهودیت او نصرانیت سره یوهودیت او نصرانیت سره اسلام دی کې وو ګور نووو باطل و خلق و سرا د اسلام توله کانو بهتره خاص اسلام زائر خبر د اسلام ته نه بهتر ده ان الدين عند الله الاسلام دوه متریقه د تول اغا دا چې توازن او شی چې کم خلق دا. اسلامی خلکي او تفریقي جوړې شوی نو پاغې کې اغا تول په کمال اسلام او آدم کمال اسلام کې ده چه ده ده طریقه سوره کامل ده، ده ده طریقه سوره ناقصه کامل ده و کنده ده بطلی و ده غیده پارا. آله سنت والجماعت دری سیزونه ذکره کئی؟ آله سنت والجماعت وئی، دری سیزونه دی چه یو جماعت اسلامی تلی نوابا پدی سیزونه بانده تلی یو دا او چې یو سڑی جندره غسته ده وئی ده نه نبوی دا زمنگه دا دا ده یا ده وی کئی اسلام نو او چدغه آغا په میشن کې د الله وحدانیت بیان شته او کښته دی د الله توحید دا غي میشن کې شته او کښته دی یو تول دا ذکر او اورا ګوروالې تول انبیاء جلل علی گلی دی اللہ و ما ارسلنا من قبلک مر رسول الا نوہی الیه انه لا اله الا انا فبودن پیغمبر افا کا استنم مخه سمر انبیاء کرام چې مالی گلی دی صرف او سرب دی لمی لے گلو چا دا مساله کولا چلا الہ الا اللہ لا اله الا انا ما باور تداوی چې خلق ته وای چې الله دا وای چې نشته دی لایق د بندګۍ نشته دی حاجت روا نشته دی مشکل کوشا زوی وركونکه لورون کوونکه تمام مشکلات سر کوونکه مگر یک یو الله دی یک یو الله او الله وای لقد باسنا فی کل ام مات الرسولا ان ابد الله ما هر یو امت کې یو استاذ او پیغمبر لګلو پدیمه سلام لګلو ان ابد الله چې د یک یو الله بندگیو کوي د یو الله نو ښړی یو الله توجړی ټول انبیا پدې راغلیو او یو اسلامی جماعت ته چې غا داویم دا کوي چې مونږه اهله سنت والجماعت یو خداګم میشن کې د الله توحید نشته نوزانته نو ساته سے داوی خالدہ وګره توحید دنه ها زمونګه خلګ ډیر پدې کې غلطی چې یاره بس دا د الله خالق دی مالک دی رازق دی دا توحید نه دیار دا مشرکین د مکه منو شا ولی اللہ رحم الله حجت الله البالیہ کې سالور درجه توحید ذکر کئ یا درجه توحید دا توحید فی وجود بالوجود دویمه درجات توحید في درجت توحید فی الخالقیات دریمه درجات توحید توحید فی التصرف والتدبیر بیا سلوره ما درجات توحید توحید فی الولوہیۃ والمعبودیا دا سلور درجه اوله درجه چې الله موجود دی الله دی دنیا کې دا نه چر دهریان غون تک نه چې الله مله نشته نه نه الله موجود دی یودا دویمه دا چې الله د تمامو اشیاء خالق او تمام دی او سلو درې مده چې الله تمام نظام کائنات په خپلوا خود به چلې ائچا تا په کې اختیار نشته دی تصرف په خپل لګي ټول جهان کې دانا چې غوسان او عبدالاندی قدباندی او غي ته سیس پر لښوې دی غیر سکي دانا او بل دا چې د عبادت او د بندګۍ لایق چې سجدا و توک لشي چغور تو ولشي دا صرف او صرف الله دی مشرکین دمکه ابو جلال عطباو عتباء او شیبادا ټول چو دوی ټول د منل چې الله موجود ده قران کریم په شایده الله یې منو دویم دا مختصروم چې غي د منل چې الله د تمامو اشیاء خالق ده د تمامو اشیاء خالق ده دائم منو په کې اختلاف نو قران کریم خلا ذکر کئی والا انسال تہم من خلق السماوات والارض لا یقولون اللہ او پیغمبر پاکا کہ تو ددی مشرکان نہ تا پوسو کہ چہ دازما کا پیدا کڑی دی وسخر الشمس والقمر دان ور اوس پھگمی چہ تابیکڑی دی دا ٹول بوی چھ اللہ تا بیکڑی او اللہ پیدا کڑی دی پدی کی دا اختلاف نو ٹول داملل چھ دار خالق اللہ بلدا چې توحید فی تصرف او تدبیر چې نظام الله جلئی پر دې کې مشرکین مکه اوی دوه قسمه تصرفسته یا هغه تصرفته چې د غټو غټو کارونه اټ تصرف غٹو غٹو فی الامور العظام لولې کارونه وې دام ټول په خپل الله ته نو را اس کوغ مې تابع کول اسمان تینګول د زمکه تابعداري کول لکل لمن قل لمن ما في قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون دا چا اختیار کړه نو غي بیداد الله د زماکه مخلوقات دا چا په اختیار وداد امور اعظم دي په دې کې لري ټول موحدین او د نبی علی صلاتو والسلام سره موافقو ها وی لګ لګونته که تصرفات الله د بزرگان او انبیاء او اولیاء او ور کړی دي دا سه مامولی مامولی. او چې کم تصرف نه دي ور اگر با پا شرک فی الولوحیت او معبودیت کی بیادہ وی چې اغه نه د ورکل نو هغه په شفارس باندې حل کولې شي او دا کم بزرگان چې قبرونو کې پراته دي نو دای زمنګ شفارش کولې شي استشفاء استمداد د سونت جایز دی او دا ته غخته شي اغه چې کم دی نو دا غا نظریه په کې مخالفو چی اللہ مننا. دا نه چې ګنې الله مننه نو یو دا خبره او دا مساله د توحید دا احمده چه دا پکی نوی نا جماعتو چرم دا نا چه بس شفارسی دی قبرونو که خلق ناسته او شفارس خلقو لکی دا دا مشریکین مکه نظریه و او قرآن کریمی ذکر کئی ها اولائی شفعونا اندالله دا د خلقو دا نظریه دا چه دا یوائی چه دا خلق زمنگا شفارسیان دی زمنگا شفاعاتی کئی پا دا زائبان دی امام بیزاوی رحمہ اللہ لکه دارانګه امام ام مدارک لکه دارانګه روح الماني لکه دارانګه تفسیر حقانی لکه دارانګه معرف بیان القرآن لکه اشرف علی تان ابی رحمہ اللہ لکه دارانګه ما ابن کثیر رحمہ اللہ, رحم اللہ دارانګه زاد المسیر دار تول حضرت لکه چې هغه خلق خود اخرت قائل ومنو چې موږ لږه اخیرت اخرت کې شفاعت کوي ځکه قران کریم خو صفاوی وا اقسم لا یاب اس اللہمای یموت اغیو با کسمون اخوال چی قیامت نشته الله چ سوق مڑشی نو دوباره د قیامت پر اسنه ژوند کی اغیو قیامت ماننه اغی چ کم شفاعت وسوی نو اغی دا شفاعت وی چی اغی وی قبرونو کی دی یاد اغی روح الله سره ده چی تا داغی تعظیم او منګاغی تو او چی تا, تا دای دا د دا قبرونو تعظیم کو نو اغی روحونو اغی اجساد زمونده پاره دربار الهی کی شفاعت عارس ک یو شفاعت کین زمونګه د دنیا کار وسر روانيږي اوسم دغه وایي شفاعت دی شفاعت قبرونو کې کوي دا د اغای نظریه وا او دې باندي اجما را نه کلکړی دا الا اتمام علامه عبد الله شیخ عبد الله بن سي صدر الله شیخ عبد بن باز رحم الله اجماع انا کل کړه دا غوي من جال بینه و بین الله تعالی وصائتا يدعوهم و يسالهم الشفاعه کفر اجمان چاچ دا کاروک چاغه د قبرونو ولنه شفاعت والے او شفاعه شوی کفر اجمان دا سره اجماعی کافر دی دا رنګ دا غي نظریا داوا چي د دا زمونګه معمولی معمولی کارونه هلکای او دائم نو کول چداش اغه چغه او په کار وتا اوبودیت الله وای چې سوګ غیر الله ته چغه دا سړی مسلمان نشی کړي بار کیف یاو دا داتولې چې په توحید باندې وتا لکه ټول انبیا د دې د پاره راغلو تول انبیاء د دې پارا راغلو حضرت نوح علی السلام دغه چوي یا قوم عبد الله دارنګي حضرت هود علی السلام دغه چغوي یا قوم عبد الله دارنګي حضرت لوط علی السلام دغه چغوي کذبت قوم لوط الن المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون علامه ابن کثیر رحم الله د دې آیات لاندې لیکي جنواله السلام سلام دوه چغیوالیوي یو دررد د شیر کړلو دوی می دا کړړو چې غرد د لوا تتکړو دا ب می دا لکانو د غیر ردې کړو او د هغې نه مخکې تو ه چغله ت تکون دا ته ټول دا د ان بیا او چ را نهک کوي نو په دغله په سره نهقلل کوي دارنګې اللهمه حققانې رم الله تفسیر حقانې کیمزکر کوي. لوط علیہ السلام دغه چاواله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دغه چاواله دا وانا خترتوکا فستم علمایو ها اننی ان الله لا اله الا انا فبدنی انو هل حضرت موسی علیہ السلام حضرت هارون علیہ السلام دغه چاواله دا رنګ او ګورا حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دغه چاواله دا بلار تو لړی یا ابتل ما تاگو دو مال یسمو والا یبصرو والا یغنی عنک شیئا او پلار دغه چا عبادت ولیکه چې غستا اس پر یاد نه اوري نه وینی او پلار دارنګ حضرت شعیب علیہ السلام دغه چا یا قوم عبد الله حضرت نو شائب خود د ټولو انبیای کرامو مختصرمه مخه ذکر کړو چې الله تعالی وایي ټولو انبیای او دا چا ده نو چې کله یو جماعت ګوري نو ګورا چې د غیپ میشن کې د الله د وحدانیت چغشته او کڼشتره نو چې دا د او قتل نو قائم او دائم به مستقیم پاتش او سوک بد الله روان دویم د هغه د ټول د پاره تو ګورا چې په سنت او د پیغمبر باندې قائم دی او که قائم نه دی ځکه قران کریم وایي رب کا لا ؤمنون حتى ح کې موقع فيما شجره بيننا هم ثم لادو في انف حرا جم مما قضته سللی مو تسلليما الله و پ خپل ذاې عیا ما دې د قسمويغ خلکو دا خلک تر هاغې پورې مو منان نشي کې دی ترسوو پورې چېغ خپلو جګړو کې ته کې مو پصله کوې ګرزلی عل الاسلام تعالی وای مانستا سننتی او بیا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا فزلقه ستنسیام نی چ سنن تو باند اہل کو زڑو نم تسلیم کی و یسلمو تسلیما زائرین نو اللہ مسلمان نشی کی دے دا و گورا کم سڑے دا چ غوی چ پیغمبر پر سنت تو باند اخپل خاجو کم سڑے دا چ غوی چ پیغمبر پر سنت تو غمو کی اللہ دے دا خادی امیشا د پاره د خوشحاله <سؤال> کی او الله <سؤال> د کور کی برکات و اچي زکه چې حقیقت علامه ز چې راتلو نماتس سوچ میکو پدی دور کی وعده کی د قران پروگرام جوړون دلوه خبره د الله د نورم توفیق ورکي او الله د ټول خلک د الله د پیغمبر د سنتو تابعدار وګرځي د پیغمبر سنت او ګوره چې کم جماعت کړي کم جماعت داوی چې دا بدعات ورته یو دا بدعات د خطر خپل عزتونه قربان کړي چې عزتونه ته بدعات د ختمولو د پاره خپل عزت ته نګوري د پیغمبر او سنت د پاره خپل عزت ته زما زمای عزت ته لاړ شي خو چې د پیغمبر سنت ژوند شي او الله دې شول قران رحم الله الله قبر منور کړي او الله دې دا روح پر رحمتونو کې غریق وګرځي او الله دې غریق رحمت کړي الله دی رحمتونو کې هغه پټ کې دا غرو زکا چې پدی پدی صبح صبې سرحد کې او افغانستان کې چې سور د سنت او خدمت هغه شخصیت کړه دی نو سو هم چې دوره بلچا کړي موږ دا نه و چې ګنور چې خدمت کړي نه دی لیکن هغه شخصیت خپلی زد نو کتلی خپلو هغه جان او مال ته نه دی دا دادہ پیغمبر سنت زمون ستاسو کور کور ترا رسول ورنه دا قران شته قران خوب جمعات کې نشو بیان دی دارانګي د دا جنازو نو په سوره بدعاتو دارانګي په خادو کې سوره بدعاتو دارانګي په غمنو کې سوره بدعاتو جمعاتونو کې سوره بدعاتو او شرکیاتو اټول بدعاتو او شرکیات او چې سړی د شول قران رحم الله د کتابونو مطالعه کوي سړی وای چې د دا مجدد د دا زمانه او حقیقت حالوم داده ابراهيم الله د سنت سوره خدمت کول دي او سانداس کې بیاځي او نور چې سړی وګوري آغه خلکو د سنتو او د سنتو پابن خلکو او هغه ټولو مرخپله ژوندګي سنتو توقف کوله شي بس مونږ د پیغمبر د سنتو خدمت کوو آغه خلک اهله سنتو والجماتو او چې آغه اهله سنتو والجمات نشینو زما داوړه چې بیا په دنیا کې سره خصوصا په پا پا پاکستان کې اهله سنتو اونقادي بیا سره شتنه چي اهله سنت نشي بیا اونقادي او چې نور خلک راشي او چې ټولو مرسبل سکړي بیا وي ونګاله سنتيو څارم نشکې ده بار کیف الله دې مونږ ټول علي سنت کي قال وكي چې دا الله د پیغمبر او د الله کتاب موافقه کوي دا الله دریم ته ټول طریقې اهله سنت والجماعت چې کوي نو اې دیو مولا او دیو جماعت میشن چې ګوري چې حق ته کنا نو هغه تو ګرا چې د حرام او د حلال سره پابند وي او ګورا چې د بادشاہانو دربارونو ته یېو بادشاہانو ته سلوټونه کوي او کنه کوي ګورا علل سنت او احادیث کرا زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایے بیسل علماء علی ابواب العمرا ډیر بد دي هغه علماء ډیر نه کارولم دي شه د بادشاہانو په دروازو باندې ولাড়ি او نبی علیہ السلام وی بیس نعمل عمرا علی ابواب العلماء هغه ميران مالداران ډیر خود خوش قسمت دیو خدي چې غي راضي او د علماء دروازه کې ولاړی خو چې کوم عالم لرش دی وځنه حدیث کې راضي نبی عليه الصلاه والسلام اذا ازا را یو عالم یخالت سلطانو مخالطه تن كثير فعلم انه لسن تاج کله عالم ولیدو چې هغه د بدشاهنو مالدارانو سره ډېر ناس پاس ته نبی عليه السلام یې په شاهد ده غلم علیہ سب دے دا غلم علیہ سب دے او گورا پدے باندے دا دری طریقے خی او بلا قاعده اہل سنت والجماعت چ مستقیم سڑے پادشی دا اللہ پا توحید او پیغمبر پر سنت او باندے نو غدا چ خپل قول او فیل کی رویہ کی احتیاط پیدا کا دا سینے چ غیر مسلمان تا غیر نسبتو کی او دا سینے چ کافر تا چ کم دینو دا مسلمان نسبتوں کی زکادات دوڑا کفر دے یو سڑے مسلمان تکافر وئی مداسلم چرېم دار اسلام کینې شپاته کړي خو ګره دام یاد ساتي چې کم سړې مسلمان کافر ته مسلمان وئی او کافر لا چې کم دهنو القابات ورکه یو دا پلان کې پلان کې دا سړې ګرهم اسلام کینې شپاته کړي ارویا کې احتیاط پیدا کا دویم بلا قاعده اهل سنت والجماعت آی چیز ذکر کړي د پارا د استقامت دو اصول نو وبال اصل نو اهل سنت والجماعت وئی او چې د د مسلمانانو سره دوستي کوي او کوي متبيعينو د سنت سره موحدينو سره دوستي کوي او کنه کوي چې د فتنې وچکینو اهل سنت والجماعت دا وایي د سنت سره دوستي او کا نو د فتنې نه باب شي فساد نه د سره دوستي کا او د موحدينو سره دوستي کا بچ کې غې او قران کریمم پدې باندې زور ورکې الله وې يا ايها الذين امنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين او خلکو و يرګې دا لانا پرېزګاری اختيار کې وكونوا مع الصادقين شيطان سو د رښتینو سره چې کوم په داوا د توحید کې رښتینې دي کوم په داوا د سو اتبعاد ایرشتینی دیه اگه خلقو سرشی کامیاب بشی اوز خلق علماء تسکک گوری که نا او خصوصا بیاحت پرستو تا خدر بلشان گوری ایز اطمندو دا علماء مجلس چه کم سڑه د دی پابندی علماء سرناستی نو دی د فتنه او دا پساد نبچ که دیشی لیکن اوز مخ که مولی سیب زمان اوه چه اغا پا دی بانده زور ورکا چیاو طرف دا دنیا پرستی بل طرف تا چه کم ده و طول خلق پا دی که لگیا دنیا و گتو خصوصا پا دی دار که دا علماء ایس قدر نشته او یو خدا چه میڈیا دور علماء بدنام کلا او سه علماء پخپلا زان دور بدنام کلا چه کلا چا سر شیه سر یاو کلا برالی سر یاو کلا اندوان سر یاو کلا بل سر او سبل طرف تا دی خ... حتی خبر لڑا چه دا علماء خلق بدزن شو ازت مند دا ولیو شو دا زه کاوشو چې منګه خپل مقام نه لري پیجندلې دنیا په سلیګیاو چې بس دنیا را جمع کو دنیا وګټو او, او بس که ارس زمنګ د شي خلاړ دي شي خو چې دنیاوی او ډګرای حاصل کو او علماء علماء اوسو کړه زه کله کله واما که علماء کرام نه وي نو منګه خپل خور نو پیجندلې قران کې خوچ خور سره نکاح حرام ده خو مونږ ته چاوې علماء وي کنه منبه هند سره نکاح نکاونا کو لکه څنګه چې آغا یورفیما مالکو کې دغه تمیز نشته مور سره به نکاح کو دامت چاوي دا علماء وې دارنګې منګه با دا غي په شانتي خنزيران خړل یورفیما مالک خلکو یاره دا آغای چې کمدن روشن خیال دي حقیقت حال دارې چې هغه د جهالت په یو آغه کند کی پروتې دي چې دا غې نه بل اخوا کندشتیم نه او منګه چەڵلامه معذب کړیو نو پدې معذب کړیو چې منګه خپل هغه مضبوط دن هغه شاته ورزولې ده او غیره پس سر روان یو غیره راغستې ده د علماو مجلس منګه پرې خدو د مسلمان شان بداو چې ابد علماء او مجلس کې ناستو د مسلمان شان بداو چې ابا د نیکان صالحانو مجلس کې ناستو او هغه به دنیا بهقدر کفایتیا ګټلا او سمګه دنیا مقصد ورزونې للی شو او د یورف چې یو یو کردار راخله نو ټول جاهلان یو هغه د جہالت پکنده کې پراتی دي خو بس دې پسې چې کمن اخردا غیر رازمونږه اختیار او د اسلام هغه بهترینه طریقه مونږه پرې دی دې دارنګه اهل سنت والجما دا اصلوم ذکر کړي چې یو سره د شر او د فتنینه بچ کیږي نو بل قاعده اهل سنت والجما د ذکر کړي چې دا کافر او د مشرک او د غیر دین سره د بای کاټو کیږي او که در غیر دین سره بائی کارت نکه انو ده ده فتنی ننشی بچ که ده او چه در مشرک او مبتده سره بائی کارت نکه انو ده فتنی ننشی بچ که ده قرآن کریم وی لا تجد قومی یؤمنون بالله ولیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباؤم پیغمبر پاکت ویتب داس یو قوم چرین مومی چاد اللہ پاندی ایمان راڑی چیغا دا مشرک من حاد داللہ و رسوله دا مشرک او خلاف سنت یو کس دوستیو کی چره بیداسی نمومی ایزت من دو زخ پل بیان خلاسوم خو کم اصول چی می ذکر کلو دا می دی دا پارا ذکر کلو چی تاسو مسلمانان کم کتاب الله را کلو او کم د سنت دا پیغمبر پاک منگ شو میلاو شیو دان احمد گواری زمانگ نزی او دان احمد منگ نا او څه زمونږه غفلت بو تو چې مونږه ټول توجه دنیا ته کلی دا سکولونو باندې دنیا پیسې لګې خو چا بچیرا را چې قرآن ته کینو چا بچیرا ونسته چې دا پیغمبر سنتو په زده او دې کې مونږ ته شرم که کچره دا حالت وي نو استقامت غره بیا ډېر ګران دی الله دې مونږ توله تناسب کی الله وای ان اللذین یقینا اکسان قالو ربنا الله چه غیدا اعلان وکا ربنا الله چه مالک او خالق او رب زمونګه پالنهار زمونګه یکي ولاده ثم ستقامو بیا په دې باندې قائم پاتې شو کله پاتې شو او کوم دې فستلقم کما او مرتا ومن تابا اکاوالا تطغو پیان باری فاکت اللہوی کلک شک لکو او ستا تا بیدار دیم کلک شی لکسنگ چی دا تا او کم کی او کم داو چی مارا تا کم اصول ذکر کلو مختصرانو اللہوی دغه خلکو باندې تا تا نزلو علیهم الملائکا رازی با پدائی بانده آغا فرشتی او دا وقت دمرکی او خوشحالی بولده دا او زیری بور کوئ اللهتهخافو په دی خبرهبانې چې او د نې کوئی تاسو س یاره م والا تهزنو او مغم جنی کوئی آب شرو بلله جن نه تلاتی کوتون زیر حاصل کوئ په اغا جان چه تو چېغستاسو دپاره تاسو سری وادهکی شوي دا غی باند زیر حاصل کوي ځکه د مومن رو۔ دا اوځي نو فوران جنت ته ځي حديث کرازي نسائي کې روايت ته موطا د امام مالک کې روايت رازي نبي عليه صلوات و سلام فرمای انما نسمت المؤمن طيرن يعلق في شجرات الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه او دا سره روايت ته چې په کې امام احمد ابن حنبل امام مالک امام شافعي رحم الله دې صحنه کې دراغلي دي مقبول روايت او او ا حدیث نبی علیہ السلام ای دو مومن, مومن روح تر قیامت ا پوری ا غا جنت پادغه کی ګرځی ا وونو کی ګرځی او اگی کی وی چکه قالک کی الله را پاسین او غټه مته بیار د مومن روح بسنه وتل او جنت تداخلیدل دی الله رب العزت منګه دې کرا ولی او اصل حیات حیات ا غا جنت ته چ روح الطلعشی انا چا سد اخوا دی خطپلی الله رب العزت زمن گا عمل قرآن او حدیث کی او الله دې هغه طریقہ چې کوم د پیغمبر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهما اجمعین اختیار کړی و الله دې مونږ پغه باندې قائم او دائم کړي الله دې زمون قرونه د سنت موافقه دي دعا وکړي چې الله رب العزت د امجلس ټول حاضرات د خیر او د برکت نږد کړي الله رب العزت دې زم خپل عمل د قران او د سنت مطابق کړي یا الله زم عمل د قران او د سنت مطابق کړي یا الله زم عمل د قران او د سنت مطابق وي یا الله د ټولو مجلس عمل د قران او د سنت مطابق وي یا الله زم من مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کيه یا الله من ته قران او سنت یو کيه یا الله من ته قران سنت یو کيه یا الله من ته قران سنت یو کيه یا الله یا الله مسلمان غافل ده یا الله د پیغمبر او سنت یا الله د تشارم ماور ولي یا الله مسلمان ته د پیغمبر او سنت او شرم یا الله د مسلمان تدا پیغمبر کو سنتو باندې یا الله د فخر مرتبه نصیب کي یا الله مجاهدين سره چې دي هر ځای کې استاد رضا د پاره لګياري تیم دادو کي او یا الله زمنګ عمل کي او نو امان راولې یا الله زمو مل قرآن او سنت اباد کي یا الله یا الله زمو مل قرآن او سنت اباد کي یا الله یا الله سره چې ظالمانو د استاد قانون خلاف دی یا الله ته پخبلو وي یا الله من کمزوري زمنګ انداز الله زمنګ عملونو تمغوري یا الله علماء حق تول یو کې الله غلبه ولا ورکه یا الله علماء حق یو کې غلبه ولا یا الله مسلمانانو او عوامو کې د دین شوق پیدا کې یا الله عوام ستا د دین نه غافل دي الله ته پکې شوق پیدا کې یا الله یا الله دا جماعت هميشه هميشه د پاره د قران او د پیغمبر د سنت صحیح مرکز وګرځه یا الله یا الله یا الله موږ د بیراثه نو محفوظ کې یا الله موږ د شرکیاته محفوظ کې یا الله زموږ عمل په قران او په سنت کې او الله تعالی وله خیر حلقې محمد وال صلی الله علیه وسلم ګرمینه ګرار محترم حاضرونکو د مولانا مفتی دا بیان چې په منيري پایان محل لختی چم جماعت کې د یواده په سلسلې کې په 10 11 2007 کې شهر دديده ميلادو په تاسات ای اشاہ دی سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر چین شفی مارکیٹ نیز دی گراند ہائی سکول روڈ جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر تویدی موبائل نمبر 0301 1510